Vader, dankie vir die teenwoordigheid. Dankie dat u regeer. Vader, ons eer u en ons aanbid u. Daar is niemand soos u nie. Dankie vir die prijs wat betaal is, so dat ons hier kan staan, in die teenwoordigheid. In die koning van die konings sy teenwoordigheid. Een prijs wat betaal is omdat jy met ons in team wil wees. Omdat jy ons wil ken. Ons eer die vader, dankie dat jy met ons bemoeienis maak. Dankie dat jy nooit ophou nie. Dankie dat jy altyd daar is. Dankie dat jy nooit opgeen nie. Daar is niemand soos jy nie. Dit is vir ons lekker om jy vader te noem. En in jy teenwoordig jy te kan sit. Jy te kan ervaar. En jy te kan weet. Hier die God is vir my. My God is vir my. Ons Heer die Vader. Amen. As iemand van ons een woord het, luister ons graag. Gewoonlik die tyd van die jaar begin ons so'n bykie, probeer ek, so'n bykie opsom oor wat alles in die jaar gesê is, maar nou is, ek is bevreesd, hier so'n byie gesê hierdie jaar gaan moeilik wees om alles opgezomd te kry. Maar kom ons som die laaste paar weke op, ons praat nou al vir een paar weke oor, oor wat Paulus vir ons sê in Romeine 5, en uh, ons het nog nie by die einde daarvan gekom nie, want hy trouwens ons maar net by die begin daarvan, ondou jylle, Romeine 4, 25 het afgesluit, met die ongelooflike stelling wat Paulus maak, as hy sê, hy is oorgelever, Jezus Christus, die Seen van God, is ter wille van ons misdade, En hy is opgewek terwille van ons rechtverigmaking, so, ons rechtverigmaking was die bewys dat die prijs betaal is, dat ons rechtverig voor God is nie op grond van ons werke nie, maar op grond van wat hy vir ons gedoen het, so, in sy opstanding is die mensdom gerechtverig, ons word nie rechtverig om ons om aannem nie, ons neem om aan, omdat ons rechtverig gemaakt is, baie belangrik, het ons dit sien, daarom verstaan ons nou 2 Korinties 5 vers 17 recht, want, Uh, daar sê Paulus, hy begin dit met daarom as Hy sien, hy gaan haal die daarom Hy sê, hoekom is daar het daarom voor 2 Korinties 5, 17 Wat sê, as iemand in Christus sê, niewe skepping, die ouding het voorbij gaan Kijk, het dit alles niet geword Hy sien, ons het het geïnterpreteer As synde weet, As ek Jesus aangeneem het, is ek niewe skepping Maar hy sê, daarom, omdat Een van amal gesterf het En God ons nie meer na die vlees sien nie Hy sê, daarom sien God ons as niewe skeppings Omdat ons ingesluit was, ons was in Christus Jezus ingesluit, daarom sien God ons as nieuwe skippings en daarom kan ons om aannem, daarom kan ons aanvaard wat hy vir ons gedoen het, omdat ons waardig is. Ons kan om toelaten om in ons te kom woon, omdat ons, ons tempel, ons lichaam geheilig is, dier die bloedoffer van sy sien. Nou goed, en toe het hy oor, dit oorgeloop, ons het in Romeine 5, 5 vers 1 wat gesê het, omdat ons dan uit die geloof gerechtvaardig is. Die geloof, weet ons, nou is nie ons geloof wat ons gerechtvaardig het, nie maar sy geloof. Uh, Romeine 3, 22, wat gesê het, die geloof van Christus, vir almal en oor almal wat geloof, want daar is nie onderskuit nie, almal word gerechtverdig, dier die offer wat aan Christus Jesus is, en jy sien, dit kan nie die geloof van die ongeloofige wees, nie van die ongeloofige geloof nie, so dit moet die geloof van Jesus Christus wees, wat die mensdom gerechtverdig het, nou sê, omdat ons dier die geloof gerechtverdig is, dier Godse geloof gerechtverdig is, hy sê, het ons nou vrede, nou het ons vir mekaar gesê, Daar is niemand van ons wat nie rechtverig is nie, daar is niemand daar buiten wat nie rechtverig is, vir wie Jesus nie die prijs betaal het nie, want so lief het God die wereld gehad. Maar, allemaal het nie vrede met God nie. Allemaal het hulle nie met God verbind nie. God het ons met omsel versoen in sy sien, en toe gee aan ons die bediening van die versoening, en dit is om te sê, ja jyre, ons bedien jy ook met ons versoening, ons aanvaard wat jy vir ons gedoen het, en daar die aanvaarding, verbind ons met om, en die woord vervrede het ons sê, die woord Airene wat sê, om een te wees met om, to join. En nou het ons een met om geword, nou het ons vrede. En dan gaan Paulus aan hy sê, ek verhaal nog net, nee, dan gaan Paulus aan hy sê, dier wee ons ook, dier die geloof toegang verkry het, tot hier die genade wat ons nou staan. En nou besef ons, ons staan nou in een genade, die genade kan ons uitdruk as een persoon, die persoon is Godse geest, Godse Gees verteenwoordig die gerechtigheid van God in ons. Hy verteenwoordig die volheid van die Godheid wat nou lichamelik in ons woon. Hy sê, en nou het ons toegang tot die genade waarin ons nou staan. Ons staan midde in die genade. Dis nie iets wat ons moet kry nie, dis iets wat ons het. En dis een baie belangrike ding, want oor al die jare, vir 2000 jaar het godsdienst, nie 2000 nie, ek wil sê die laatste 1500 jaar daarvan, het godsdienst eindelijk daarin gespecialiseer om genade uit te stel so asof God my nog genadig moet wees, want nou het ons gesing, ek het oor hier die wet weerstrewe, genade is al waarop ek pleit, ek pleit op genade, luister, dit is onsinnig om op genade te pleit, as God my 2000 jaar gelede al begenadig het in die geliefde sê, Paulus vir die feestjes, hy het ons begenadig in die geliefde, in sy sien, so het sy genade oor ons is klaar, hy gaan nie nou genade vir ons gee nie, ons het genade, hy het het klaargegeen, en die geheim nou is om die genade waar ons nou staan, om die genade te kon ontsluit, want die ons die het gekyk die ander keer, dat die skrif sê, of Paulus sê in vers 21 van Romeine 5 sê, ding, hy sê, want soos die sonde geheers het in die dood, so die genade kan heers, dier die gerechtigheid van die eeuwige lewe, nou, dis die groot eerlijkheid hier, genade, Godse geest, Godse Gees wil dier my lewe, dier jou lewe, wil Maar sy pinnummer is die gerechtigheid van God. Sy pinnummer is die Heere, ons gerechtigheid. Sy pinnummer is rots, ons gesê 7667. Dit is die pinnummer, nee. En as ek hier die pinnummer het nie, dan loop ek met die waarde, met die genade van God, binnen in my rond. Met die geneesing, met die voorsiening, met die opwinding, en die opgewonheid, en die blijdskap, en die vreugde van Godse gees in my, maar ek sleep my voete en my lippetrek af. Hoekom omdat ek dit nie ontsluit kry nie, want as ek die verkeerde pin insit, dan gaan dit net nie vir my werk nie. Verkeerde pin gaan vir my niks gee nie. Die rechte pin moet ek insit. So ek het nodig om die gerechtigheid van God, om Jezus' rol te verstaan. En nou goed, ons het daarby gekom, ons, ons het het beet nie. Hy sê, die genade wat ons nou staan, en dan gaan Paulus aan, hy sê, ek is so seker hiervan, hy sê, dat ek spog daarmee. Hy sê, ek roem in die hoop op die heerlijkheid van God. En ons sien dat Jacobus ook spog daarmee, want Jacobus maak u uitspraak in Jacobus 1 vers 2, hy sê, acht het louter vreegte my broeders, as die vijand met allerhande anslaat in jou kom, hy sê, want ons weet, hy het nie wat het vat, om die kracht en die vermoe van God in ons te kanseleer nie. Hy het het nie. met Paulus vir die Romeine roep hy hier, bieke later Romeine 8 uit, hy sê, as God dan sy eie seen nie gespaar het nie, wat sal hy aan vols terug hou? Hy sê, wat wat sal ons dan kan sky, verdrukking of benauwdheid of vervolging of naaktheid of gevaar of zwaard of lood of lewe of overhede of machte of engele of enige toekomende of teenswoordige dinge of enige ander skepsel. Hoor jy, hoe maak hy een lijst van alles wat hy op hierdie oomlik kan dink. En ek dink as hy langer gewaggedink, het hy meer goed uitgedink. Maar eindelijk wat hy in die lijst sê, hy sê, daar is niks uitwendig, niks in my omstandighede niks wat aan enige ander skepsel aan my kan doen wat hierdie verwachting hierdie spog hierdie roem van my kan vereidel nie, wat het kan wegvat nie want ek het God leer ken as een wat een waarmaker is van sy woord hy het het weer en weer en weer bevestig hy sê ek is wakker oor my woord om dit te volbring, sê hy vir Eremia hy sê, hy het woord letterlijk aan sy troon gekoppel want hy wou seker maken dat geen twyfel by ons is nie God kan nie lig nie, so nou weet ek, my roem is, ongeacht die omstandighede, my roem is in die hoop op die heerlikheid, dat wat God gesê het, uiteindelik, effect sal nie in my leven. Dat wat God gesê het, uiteindelik sal triomfeer, daar nou ook vast. Dis my leven. En dan het ons verlede week gekyk, en dan gaan Paulus een stap voort toe, hy sê, ek roem ook in die verdrukking. Hy sê die roem, die selwe sekerheid, die spog wat ek het, oor dat Godse plan zekerlik in my leven gaan uitspeel. Want hy sê ek, is wat ek, oor my woord om het te volbring. Die celleroom roem ek oor die aansla. Wat ek sê, hier moet aansla kom. En ons het ons nou gesien hoe dit werk nie. Die aansla wat kom, is, het ons die beeldgebruik verlede week, is soos een gymnas, en sy instructeer, wees vir hom, een tuimeloefening. En nou sien ek hier die tuimeloefening, en Maar as ek het nog nie gedoen het nie, het ek het nog net gesien, jylle weet ek het nou, kyk ek verlustig my vrees ek in hierdie ski, jy weet die ouders wat ski, ten, ten die nie tegen die hellings af daar in die alpe in die plekke. Dit is die mooiste mooiste om daarna te kyk hoe die ouders afkom, hoe gracies hulle is en hoe hulle tegen die hellings af ski. En ek het hulle al gekyk en ek het hulle mooi gekyk en ek het hulle baie gekyk en ek het hulle al in slow mo gekyk en ek weet al, ek weet hoe die oons hulle benen byg, hoe hulle liwe gooi, en al die goed, ek weet al die goed is. maar weet jy wat, toe ek die eerste dag hy skies aansit, toe maak my benen so, en ek gal achteruit, en ek slaat neer, verstaan jy, voor jou oude het nie, jou skies nie, jou voeten gehad het nie, kan jy alles daarvan weet, maar jy kan nie ski nie, jy weet hoe ek ons, ons opleiding ontvang het, ek op universiteit was, kan jy jou nou self voorstel ons het 2 jaar lang wat ons chirurgie wat en ons het 5 species 5 verskillende species wat soos hemel en aarde van mekaar verskil, kan jy jou self voorstel die verskil tussen een kat en een per waarop ons moet gaan opereer 1 dag en het is onmoendlik om een klas vol studenten in 2 jaarse tyd op te leid om elkeen van hierdie operaties te doen wat hy gaan moet doen in sy leven is totaal onmoendlik. So wat het die ouders gesê, die ouders gesê, kom ons leer jylle een operatie, die basisse beginsel van operatieve of chirurgiese procedere, en ons leer jylle om het goed te doen, dat jylle vertrouwe daarin het, so ons moes, in ons finale jaar moes ons 10 sterilisaties op honde doen, minste 10, en die uitgangspunt was, as jy jouself kan help en thuis is, om daai ingreip te doen, en daai operatie te kan doen, dan het jy genoeg ervaring om ander ook te takel. En dit was so. Ek kon dood ek in praktyking kom, en nou sê, my jongie my perd kom, kastereer, kerels, ek nog, nog nooit in my leven aan een part gevat die. Maar so het het gekom, en so het ons meer en groter en um, brave goeders gedoen. Hoekom? Omdat ons die begin gedoen het. Nou dit is wat Paulus van praat. Paulus sê, ek roem in die verdrukking, Hy sê, want as die teenstand kom, as die teenstand sien ek nie meer as een teenstand, wat my gaan onderkry nie. Ek sien teenstand nou, as een geleentheid, om myself te ontwikkel, en daar met Paulus hier woord gebruik, hy sê, want, hy sê, ek roem ook in die verdrukking, om die verdrukking werk, leidsamheid en die leidsamheid beproefdheid, en die woord beproefdheid, in die Engels vertaal is die woord experience, ek het die ondervinding nodig. As ek nie die ondervinding het, as ek dit nie fysisk gedoen het nie, het ek nie die ondervinding nie, dat is het net theorie, en daarom is het so belangrijk, dat ek hier ondervinding krijg, so, nou sien ek, dat die vijand met sy aansla, eindelijk, eindelijk in Godse hand in werk, want hy sê, ons moet volmaak wees, met ander woorde, volkome toegeris wees, en in niks kort kom nie, so, nou kom daar een totale, ander benadering binnen in ons, oor die aansla wat tegen ons kom, en jy sien ons het baie keer, die, die ding, kom ons onder aanslaan en ons is kom, omtrent constant onder aanslag, Ons kom onder aanslag en dan sê, ach, why me, why me, hoekom nou weer dit, het moet alles dan nou verkeerd gaan. Hoor jy, ek breek nie vir julle, ek breek myself, julle verstaan die ding. Hoe ons kan gegryp word, dier die omstandighede wat tegen ons draai, maar Paulus sê, ek is so betrokke in die eenheid, onthou waar kom het vandaan, ons het gerechtvaardig, en nou het ons vrede, ons het een geword met hom en as ons een is met Godse geest, wat binnen ons woon, een is met sy totale vermoe, een is met sy liefde, wat binnen my is, hy sê, dan moet hier ons nou iets gebeur, en nou sien ons, soos waar die aanslag kom, is daar altyd die teenwig, teen die aanslag, dit is so prachtig, dat Paulus vir die Korinties skryf in 1 Korinties 10, hy sê hierdie ding, hy daarby vers 13, hy sê, God sal nie toelaat, dat jy boe jou kracht verzoek word nie. En wacht biekie, oh, oh, stop nou. God en die duivel is nie nou in gesprek, en hy sê die duivel, maar ek gaat om gee, soos dat hy met jou opgeset, en God sê, ok, gee om maar biekie, maar net so ver nie. Dis nie waar hy staan nie, daar is geen gemeenskap tussen lig en duisternis nie, daar is nie gesprek meer tussen God en die duivel nie, die duivel is uitgewerp, Jesus sê ek erom soos die blik van my die hemel sien val, so hy uit. Right, so daar gesprek van die plaas nie, Maar wat probeer Paulus vir die Korintiers sê? Paulus sê vir die Korintiers die volgende, hy sê, daar is geen aanslag wat teen jou kom. Hoe groot ook al, wat groter is, as my vermoe in jou nie. Hy sê, ek laat nie toe, dat enige iets groter as jy is nie, my ander woorde, hoe doen God het? Hy sê, ek het in jou, het ek die vermoe geplaas, wat groter is, as enige aanslag, wat dit teen jou kan breng. Wauw verander dit nie die situasie nie. So sal ek nou gaan lees, soos een klein hondje wat by een groot hond gekom het, jy weet mys wat gebeur, as een klein hondje by een groot hond kom, en hy sien, hier gaat ek moeilijkheid kry, Jack Russell het nie die verstand nie, want verstaan jy, hy dink mys, hy is olifant, maar ek praat van gewone klein hondjes, as hy sien, hierdie oudste groot van jy, dan gaan lees op sy rug, dan gee oor, so nou kan ek en jy nie meer die gesintheid he, van ek gee my nou maar oor, aan die aanslag, wat daar oor my kom nie, dit moet nou maar so wees nie. Nee maak nie saak hoe groot die aanslag van is, teen jou nie. Dis kleiner as die vermoe en die eerlijkheid van God in jou. En nou gebeur hier iets, nou is hier een reaksie wat plaas vind. want hy sê, ons roem in die hoop over die eerlijkheid, ons roem ook in die verdrukking want die verdrukking sê, werk leidsamheid en die leidsamheid een beproeftijd en die beproefdheid een hoop wat nie beskaam nie. Nou die woord elpis, die hoop, want daar is twee hoope, en nee. ons gesê, daar is die hoop wat beskaam, die uitgestelde hoop, wat die hart siek maak. Want jy sien die hoop, die hoop wat die hart siek maak, is die een wat sê, ek hoop ek word gezond. Ek kan gezond word, of ek kan nie gezond word nie. Dis die hoop wat die hart siek maak, want ek hink op twee gedagtes. En die Heere sê, as ek hink op twee gedagtes, dan moet ek nie dink, dat ek van, uit die Heere se hand ontvang nie, want dit die verkeerde pin. Hoor mooi. Die verkeerde pin, luister mooi, is die pin wat sê, God moet my nog gezond maak. Want dan beteken het, Jesus moet nog kom sterf. Want waar krij ek my geneesing vandaan, in sy sterf en opstanding. So as ek sê, die Heere moet my nog kom gezond maak, hoor jy, dan moet Jesus nog my kom sterf, dan is dit een uitgestelde hoop. En dis wat die hart siek maak, dit is oor ons moet loosraak. En dis wat oor ons opgeen sê, dit moet nou maar so wees. Maar as ek verstaan, as ek die rechte pin het, dan sê ek, hy het het klaargedoen hy het my klaar genees, hy het klaar opgestaan uit die dode, en as hy opgestaan het na die dode, dan is die hoop in my hart, die elpes, is nie of dit gaan gebeur of nie gaan gebeur nie, hierdie hoop is een uitsien na dit wat sekerlik manifesteer, is klaar daar ek wacht net laat dit manifesteer dit nie of ek gaan vakantie hou of ek gaan nie vakantie hou, ek gaan vakantie hou ek sien net uit na die vakantie wat ek gaan hou sien jylle, is nie of ek gaan gezond word of nie gezond word nie ek is gezond, dit moet net nog manifesteer en ek sien uit na die manifestatie af, en kan julle verstaan, hoe dit verander, beseef julle wat in my denken gebeur, kan julle nou verstaan wat Paulus sê, as Paulus in Romeine 12 vers 2 sê, ons moet nie aan die wereld gelijk vormag wees nie, want die wereld gaan le, die wereld sê, ek gee oor, ek kan nie meer nie, dis te veel, hy sê, maar word verander dier die vernieuwing van julle denken, nou is dit nie precies wat vir morgen plaas vind nie, dat ek en jy in ons denken verander word nie, dier dat God vir ons sê, ek is wakker oor my woord, ek gaan het volbring, ek het het volbring, sê die pin in, haal uit, hy sê, die hoop beskaam nie, hy sê, nou kom die sledel van verochend, hy sê, omdat die liefde van God in jylle harte uitgestort word, dier die heilige geest wat hy aan ons gegeet, ach, die liefde, kom ons verduidelik nie die liefde, wat is die liefde? Die liefde is, Godse totale intentie, is Godse weese, <laughs> dit is Godse weese wie hy is, wat om beweeg het, tot die offer van sy sien, tot die rechtvaardigmaking van die mensdom, tot ons geneesing, tot ons beskerming, ons voorsiening, dis sy liefde, en sy liefde vervat binnen in die geest van liefde, wat nou binnen in ons woon, en nou sê, nou, as ek in die situasie kom, dan krijg die geleende die oomlik, as ek, sy, ek wil hier hierdie ding sien, dis soos een kraan die jy opdraai, beseef jy, as ek kan roem in die verdrukking, as ek kan roem in die verdrukking, wat gebeur met my? Dan draai ek die kraan oop. Dan begint die liefde van God stroom. Hoekom moet die liefde van God stroom, of hoekom moet die geneesing van God stroom, as ek nie gesiek is nie? Hoekom moet die voorsiening van God stroom, as ek genoeg het? Hoekom moet die beskerming van God stroom, as ek nie bedreig word nie? So wanneer gebeur dit? Die stroom van God word geactiveerd dier die aanslag wat jy my is. Kan my nie, kan jy ek dit sien. Maar wat maak jy kraan oop? Wat die kraan oop maak, is ek roem in die hoop op die eerlijkheid. En ek roem met die roem op die verdrukking. Soe eerlijkheid, God sy oorspronkelijke plan, staan daar. Verdrukking probeer tis in ons, ondou jy die prentje geteken, verdrukking probeer tis kom. Par is dit verdrukking, par is dit versoeking. En daarom het dit gesien, verlede weke, hoe kritisch belangrik dit is, dat ek nie sal toegee aan verzoeking nie, dat, kom ek veel wees wat met ons gebeur, die vijand kom na ons toe, en hy kom bied vir ons een oplossing op die kort aan. Jezus is ook honger, hy kom bied vir hom een oplossing op die kort termijn aan, hy sê, maak sommer van die klippe brode. Maar Jezus antwoord, om een mens sal leef van elke woord, wat die die mond van God uitgaan. Je sê, dit is so makkelijk, dit is so makkelijk, om oneerlik te wees in bezigheid, in wat vorm van bezigheid, vir een korter voordeel. Gebruik net as voorbeeld. Vir een korter voorbeeld, want wat sê Jezus? Een mens sal leef van elke woord wat in die mond van God uitgaan. Wat is die woord wat in die mond van God uitgaan? Elke belofte om ons ja en amen. Hy sê die sien van die Heere maak rijk, moeitevolle arbeid, let alone my gecheat. Voeg niks daaraan aan toe nie. He? Maar sê jy wat gebeur ek? As ek oneerlik sou wees, as ek faal vir die versoeking, wat doen ek? Ek bring die macht van duisternis terug, ek geef om gezag in my lewe. En dit is wat ons nie kan bekostig nie. Maar goed, ek sê op die jy nie, ek wil aangaan met die liefde wat uitgestort word. Nou is hierdie stroom van Godse liefde, wat geactiveer word. En hoe meer die vijand met sy aansla kom, hoe meer word liefde uitgestort, uitgestort, uitgestort in my hart. Nou kom Jacobus, en Jacobus sê, Maar as ons ons aan God onderwerp, aan sy belofte, aan sy plan, sy droom, die hoopvolle toekomst, as ons ons daar onderwerp, hy sê, dan, sal die duivel van ons wegvlug, want hy sal sien, hy maak nie hond daaraf wie nie, hy maak ons eindelijk net sterk. So nou sal ons sê, maar ook, okay, as die duivel nou vlieg, dan gaan die stroom nou nog vloei Want die duivel nou gevlug. Hy sê, ons het ook gesê, in hierdie tyd, wat gebeur met my, die oomlik as ek ons vlieg in die vliegtuig, die voorbeeld gebruik, ons vlieg in die vliegtuig, en nou het hulle hierdie veiligheidsprocedure wat hulle aflees voor jy, voor, as jy begin opstig. Jou, het staan daarvoor, hy verduidelik vir jou die deere uit buiten toe en wat jy moet maak in die verdierstofmasker in die geval van die compressie die jy moet opzit, dat het in elk geval nie gaan helpen, en so vir al die goeders. Right. Nou, het die ouwens hierdie bedrijf, en wie wat sê hulle daar, en hulle sê en as jy jou eie masker opgesit het, nadat jy jou eie masker opgesit het, dan moet jy ouwens help soos kinders en ouw mens en soan help, dat hulle hulle sin ook kan opgesit, maar ek kan nie hulle sin begin opgesit, as nie sy stof het om het mee te doen nie, so sien jy Paulus sê ek bepaal dat ons al het, ons sal gee uit wat ons besit nie, wat ons nie besit nie so ek, nou wil ek jou sê, sien jy wat hier gebeur, die oomlik as die duivel sou begin vlug, omdat ek my constant aan God onderwerp Je sal sien hoe die, die ansla en die teenstand begin wegraak, want hy sien het werkie vir hom nie. Wat gebeur met my? Sit ek nou ledig en sê, ah, nou kan ek gaan vakantie hou, ek is klaar. Wat het gebeur? Wat skryf Paulus? Paulus sê, hy het ons om met ons versoen, 2 Korinters 5, 18. hy het om, om met ons versoen in sy Seen, Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegeen. En nou gaan hy aan, vers 9, hy sê namelijk, dat God die wereld, die ons het nog helemaal skurs op het nie, die ons wat nog hier die pinnummer het nie, die wereld met omself versoen het in Christus Jezus, dier hulle hulle mis daar nie toe te reken nie, en hy het die woord van die versoening, aan ons toe vertrouw, hy het vir ons die pinnummer gegeen, so ons loop met die pinnummer rond, wat mense nodig het, hy sê, en nou tree ons as ambassadeurs op, as gesante op, en ons roep julle toe, om Christus wil laat julle met God versoen, laat julle met God versoen, so wat gebeur hier, Kijk mooi, die vijand het miskien van jou al weggevlug, maar onmiddellik is jy betrokke in ander mensense lewe, waar die vijand nog nie weggevlug het. So raai net wat? Waar die vijand op die toneel is, moet die stroom vloe. Hoor jy wat ek sê? Kan jy nou verstaan wat Jacobus bedoel as hy sê achter het lauter vreegte? Waar die vijand op die toneel is, kan die stroom vloe. sê so, nou as die, die dag, as die aanslag As, as die aanslag aan my leven op die moment afgeweer is, dan is ek betrokken by jou, dan is ek betrokken by my medemens, dan begin ek ander mens sy, sy leed en sy zwaar raak sien, ek begin betrokken raak by hulle, want ek het een pinnummer, want ek kan vir hulle die pin geef, hy sê, ons, ons roep julle toe, en om Christus wil, laat julle met God versoen, word een met God, so dat julle ook dier die proces kan gaan, want dit God Godse hart, so kyk nou wat gebeur, wat die aanslag, die teenstand wat ons beleef het, ons gesê, activeer die stroom van levende water. Jezus het gesê, die laatste dag van die feest, roep hy met die grootste stem uit, hy sê, almal wat doorsit, laat hy na my toe kom en drink. Want dit sal word, a stroom van levende water, wat uit sy binneste vloei. Nou waar is die binneste nou? waar kom die stroom, waar is die fontein, waar is die oog van die fontein, die oog van die fontein, die fontein is, Godse gees wat in sy volheid in jou woon, en hy sê, nou, as iemand doors het, laat hom kom, nou ek het doors, nou die strome begin loop, maar nou, sien ek die doors van ander, so nou begin die stroom loop, is dit nie so dat Jezus gesê het, denk Matthäus 10, as hulle julle voor die synagogis bring, as hulle jylle voor die hof bring, as hulle een aanslag teen jou bring, hy sê, moet jou nie voorneem wat jy sal sê nie, come on, wat doe jylle, hy sê, want, die heilige geest sal vir jylle in die dag sê, hy sal vir jylle gee wat om te sê, hy sê, so jy hoef nie die te berei nie, die heilige gees sal vir jou gee, wat jy moet sê, nou wil ek jou iets sê, as jy nie, begin preek nie, gaan die stroom vloe. Jy sê, ons het dier godsdienst, het ons een fout gemaakt. Die fout is, dat ons gesê, Joch, maar die oude talent. Hy het een vermoe. Hy het een God gegewe talent, om te preek, om die woord van God oop te breek, om inzicht in die goed te hee. Waar denk jy kry dit vanaan? Die kraan is oop. Wat vind jou kraan? Waar het het begin? <laughs> Waar het dit begin? Ek onthou, 30 jaar gelede, amper dertig jaar gelede. 29 jaar gelede. Is ek en Henda daar in Witre Vier by Franswa de Toei, al het die bediening daar gehad, en omperie, ons laai omperie op en impertoire en rui ons saam. En ons het een naweek van woord, en het is fantastisch geweest En uh, de sondagmiddag, en hier so middelsondagmiddag sê Franswa vir my, oh, by the way, ek wil net vir jou sê, jy preek vanavond. Ek het in my hele lewe nog nooit gepreken. En hier so sit die, die manne in een groot, gem, vol gemeente, en ek het twee uurre tyd. Dankie toch, dat like, ek twee uurre tyd gehad het. Want twee uurre tyd was te min om iets te doen. Je weet, en ek het al achtergekom, as jy nagelaat het om te swat, en is morgen gaan die examen, dan help het nie om vanaan te begin nie. Die beste wie jy kan doen is gaan slaap, leie ek, tenminste uitgeris is. Nou, dit was omtrend so. En daar staan ek. En ek sê, jyre, nou en nou is groot moeilikheid, want wat moet ek vir hierdie mannen sê? Wie is ek om wat vir hulle te sê? Maar weet wat, ek kan dit soos gister onthou, ek staan daarop, en vir die eerste keer in my leven ervaar ek, dat God sy Gees vir jou woord geest soos jy aangaan. En dit was die begin, nou is so die derig jaar verder en ek wil vir jou sê, dit is jou deel. Soas ek nou vir jou op een zaterig aand bel en sê, jy preek morgen, sê jy recht daarvoor, want dag 15 nie kom ons. Ja? As ek vir jou op een zaterig aand bel, en, dan wil ek historie sori. Want as ons die kraan opdraai, jy sien, ek wil vir jou sê, as ek begin getuig, want ons sê, man, maar ek het nie die rechte antwoorde nie, ek ken nog nie die woord nie, luister, ek het ook nie die woord geken nie. Ek is nou dertig jaar verder, mense. Jy kan nie verwag om te wees, waar ou is wat dertig jaar lang die woord preek nie. Verstaan jy, in die ding van die woord preek, ek het nie elke sondag op een ander plek gepreek nie, moet elke sondag op die plek preek, so kon nie die woord oor, oor nie. Dit is baie makkelijk as jy elke sondag op een ander plek as ek die preek oor, oor preek. Maar as jy nie is nie, dan is dit anders. Maar wat ek wil sê is, dit is nie waar het begin het nie, maar wie waar het begin, dier ons mond oop te maak. Jy weet, as ek dink aan Philippus, hoe Philippus by die hofdienaar van die toepie gekom het, nie, sy mond oopgemaak. En as hy sy mond oopmaak, en begin hy spreek, en oorals het ons gesien met Paulus, en ons het met al die ouds gesien, as hy sy mond oopmaak, wat, wat het die heren beloof? Hy sê, jy hoef jou nie voort te neem wat jy sal sê nie, want God sy geest sal vir jou in die moment gee. Luister, God is nie aannemer van die persoon nie. Wil jy nie asjeblief wegkom? van die waardigheid van vlees nie. En eenmal, eenmal, hier vanmorgen sit, verlede, soms oogend praat ek met iemand, oor die ding, oor die ding van die versoeking en die goeders, en ek, ek sê vir my die ding, ek sê, ek het altyd vir my seens gesê, toe hulle op hierdie jong stadium was, en begin meisies uitneem het, het ek gesê, luister manne, wat jy doen, is voordat jy vertrek van die huis af vanavond, dan besluit jy, Wie is jy en wie is sy? En hoe ver gaan hierdie verhouding? Wat veroorloof jy jouself? Wat laat jy jou toe met hierdie meisie? Voor die tyd. Jy wag nie om te sien hoe dit gaan en dan sê jy, jy dan besluit jy wanneer jy die die noodrem gaan optrek nie. Want gewoonlik trek jy om so hard op hy sy kabel breek. So moenie in die hutte van die oomblik die besluit neem nie. En daarom wil ek vir jou sê dan wil ek vir jou dit sê, as jy in die aanslag van die versoeking kom, moes jy lang kal, op een dag soos vandag, soos het verochend hier, gesit het en sê, dit is my besluit, dit wie ek is, ek sal nie val vir die versoeking nie. En daar nou een ander versoeking wat ek wil aanspreek vir morgen. En dit is die versoeking van wat sê, ach jy weet, ek kan eindelijk nie praat nie. Ach jy weet, ek ken eindelijk nog nie die skrifte nie besluit somme nou, net daar waar jy sit. Daai argument geld nie meer vir my nie. Dit sta nie meer vir my nie. Die Heere sê, ek sal so vir jou gee wat jy moet sê. So begin het sê, wees net bereid, wees bereid om verantwoording te doen. Wat is wat Petrus volkskryf in 1 Petrus 3, hy sê, hy sê, wees altyd paraat, hy toj paraat, wees altyd gereed, slag gereed, om verantwoording te doen aan elkeen wat vir julle rekenskap is, aangaande die hoop wat in julle is. Is om rekenskap te gee van die hoop wat daar benome is. En wie in die wereld daarbuiten soek rekenskap? Hulle wil hoor van die hoop wat in jou is. Hulle het hoop nodig. En ek en jy het het. En ek wil jou dit sê, as ons, as ons, by onself hier nou, bereid kan verklaar om te sê, jyre, ek is instrument in die hand. Het ons nie vanmorgen gesing nie, of is dit net een liedje? Voor jy oe hier leek ek nou my leven neer. Dit syng ons vanmorgen lustiglik saam. Is dit wat jy bedoel? Jy sien, ons kan dit syng en dit nie bedoel nie, dit beteken dit absoluut niks. Maar as ons mooi dink wat ons sing en sê, voor u oor hier, leek nou my leven nie, dan leek my leven nie, en as ek hier, dan, dan gee ek my stem, ek gee myself tot die beskikking, so dat u my kan vat wat u my wil hee. En ek ga myself nie meer na die vrees beoordeel nie, want jy sien, dit is wat jy doen, dit is wat ons mos doen, ons vergelijk ons met die beste prediker, of beste spreker, wat ons ooit in ons levens gehoor het, en dan luister ons na self, ons sê, ons maak dit nie, ons vergelijk nie, luister, God het nie die beste spreker nodig nie, God het sy geest nodig, dis nie die beste spreker wat oortuig nie, wat mense oortuig nie, dis God sy geest wat mense oortuig. En hoe minder daar van jou is, <laughs> dis die moeilijkheid met die goeie sprekers, Dat draak te veel van hulle, hoe minder daar van jou is, hoe meer geleentheid het God sy geest, om te doen wat hy wil doen, en om te doen wat hy moet doen. So die, die belangrike ding is hier, die stroom van levende water moet geactiveer word. De, waar kom het vanaan? Kom van Godse gees af. Hoe draai ek die kraan oop? Draai die kraan oop om te sê, jyre, jy sê ek is beskikbaar. Dit gaan ten koste van vleeswees. Ten koste van vleeslikheid. Ek wil synoniem vir vleeslikheid vir julle geef vanmorgen. En die synoniem vir vleeslikheid is minderwaardigheid. Want minderwaardigheid is niks anders as vlees nie. Net soos wat meerderwaardigheidsvlees is, is waardigheid vlees. Waardigheid, Godse waardigheid, is die waardigheid, wat nie vlees is nie. Want dis een waardigheid wat ek nie ontvang het, oor my elegante manier van praat, of my vermoe om te onthou, of my vermoe om met mens te praat. Dit kom van Godse gees af alleen. Dis waardigheid. Right, laatste skrif. Kom ons kyk, ons sluit af met hierdie in. Paulus skryf nou in Romeine 5, daarby vers 10. Ek wil julle met Tom saam my lees. Dat ek somvers 6 aflees, hy sê, want toe ons nog zwak was, het Christus berechte tijd vir die God door sterwe, want nauwelik sal iemand vir een rechtverdige sterwe, vir een goeie mens sal iemand miskien nog geen moed hee om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondags was. Nee, nou dit verstaan ons. Hy sê, veel meer dan sal ons, nou dat ons gerechtverdig is dier sy bloed, dier om gered word van die toren. Hy sê, want as ons, hier kom die vers, want as ons terwijl ons nog vijande was, met God versoen is dier die dood van sy seen, veel meer sal ons dier sy leven gered word, dier nou dat ons versoen is. Nou luister mooi, kyk mooi wat hier moet gebeur. Hier twee goed hier. Hier is versoening en redding. Nou die woord redding daar, is die Griekse woord wat beteken onder andere om gezond te word, om gezond te word in my denken, om gezond te word in my lichaam, om gezond te word in my hantering van die omstandighede, om gezond te wees in my leven, soos wat God bedoel het dat ek so wees, door hy het gesê het onderwerp die aarde in die eerste oor. Hy sê, as ek met God versoen is, dier die dood van sy sien, want dis wat gebeur het, sy sien het gesterf en opgestaan, en dier sy dood, is ek met God versoen het ek en God nou een geworden, dier die proces van, dat ek het aangeneem het, nee, hy sê, as ek dier sy dood versoen is, hy sê, sal ek nie veel meer, nou dier sy leven, nou dat hy opgestaan het, aan die rechterhand van God sit, vir ons intree, he? sal ek nie veel meer, dier sy leven, gered word, gezond word, nou dat ek, met God versoen is nie, so kan jy sien, hier is twee stappen, die ene is om met God versoen te wees, ek wil een stelling maak en sê, ek dink die meeste van ons, is teen hierdie tyd met God versoen. Ons kan dit aanvaar. Maar God sê, ek wil nie daar stoppie. Hy sê, ek wil jou gezond maak, ek wil jou hewelijk gezond maak. Ek wil jou verhoudingsgezond maak, ek wil jou lichaam gezond maak. Hy sê, het alles ingesluit in die pakket in. Ek wil jou finansies gezond maak. Ek wil jou die kop maak en nie die stert nie. Wil jy my nie toelaat om dit te doen nie? Geen versoeking het jou aangegryp, wat groter is as Godse vermoe nie. He? So die aanslag wat jy in jou huwelijk het, die aanslag wat jy in jou lichaam het, die aanslag wat jy op jou finansies het, is niks in vergelijking met die vermoe van God, wat daar in jou is nie. Hy sê nou veel meer, kan jy dit verstaan, veel meer, wil God ons gezond maak, gezond maak in ons denken. So kom ons vader dan saam vanmorgen. Wat sê God vanmorgen vir ons? Wat probeer Paulus vir ons sê? As Christus vir ons gesterf het, to ons nog sondags wass, hy sê, dit is eindelijk ondenkbaar, want die oud sal vir een goeie oud nog sterf, maar vir een sonder, vir oud wat nog sonder gees was, toe ons dit totaal gemis het, hy was hy bereid. Hoeveel te meer sal hy nou door sy leven, toe hy vir ons gesterf het, nou dat ons versoen is, nou dat ons een met hom geword het, nou dat ons heilig is, soos hy heilig is en rein is, soos wat hy rein is. <laughs> Hoeveel te meer <laughs> sal ons nou door sy leven gered word, maar sien jy, die leven is in sy sien, maar die leven word nou persoonlik in ons verteenwoordig dier sy gees, wat in ons woon, en besef jy die uitstorting van sy liefde is wie hy is dis sy leven, en nou stort hy sy leven, sy liefde stort hy in ons harte uit, constant die stroom van levende water ga en hoe meer die aanslag, hoe meer die teenstand, hoe meer loop die stroom hoe groter is die kraan hoop hoor jy en as die aanslag tegen my persoonlik ophou, dan raak ek betrokken by jou en by jou en by jou, want daar is nog aanslag, totdat die aanslag, en, en besef jylle, as ons nie meer in aanslag staan in die gemeente nie, wat sal ons boodskap na buiten wees? Kan jy verstaan ook om Paulus in Romeine 2, hy sê, die naam van die Heere word om jylle onwil gelaster, want hoe lang nog, mense, hoe lang, na hoeveel jase prediking, wil ons nog bly sit en sukkel met ons omstandighede terwijl ons al lang kal, oor die omstandighede moest gewet het. Al skryf die reur van die breers, hy sê, jylle het ervaring nodig in die woord van gerechtigheid. <laughs> ervaring, hy sê, volvast is spijt is vir volvast is, mense die die gewoonte geoefen is, ervare is in die woord van gerechtigheid. Wat is betekenend om ervare te wees in die woord van gerechtigheid? Is om by die plek te kan wees, waar die kraan open is, so dat Godse gees. In die omstandighede, ten spuite van omstandighede, kan Godse Gees uitstroom en die omstandighede in my leven neutraliseer. Die omstandighede opbreek. Je weet, as jy denk, ek klomp vier vechters spook met die veldbrand, wat handen uit te het, oor die berge en, dink nou aan die brand, wat hier op die berg was, oor so paar jaar gelede, en daar is nie een manier hoe hier ons het kan keer nie. En ding nou net, as daar net een wolk saanpak, en dan stort net twee duimereen, Koek! kan nie ons maar met gevoude handen sit, virus dood. Besef jy hoe eenvoudig dit vir God? Om met die liefde wat in ons hart uitgestort word, om die geneesing wat, want ondou liefde is dit alles, die geneesing wat in ons hart uitgestort word, in my hart uitgestort word, die aanslag op my lichaam te kanseleer, die aanslag op my finansies te kanseleer, Die aanslag aan my verhoudings te kanselere. Noem dit. Dit is jou deel. Dit is Godse hart vir ons. Veel meer. Sal ons nou dat ons versoen is, Kan ons nou gezond word. Waarom wil ons gezond wees? Om te gaan vakantie hou? Of wil ons gezond wees? Om betrokken te kan raak. As ambassadeers. In anderse levens so dat ook hulle gezond kan word, so die stroom, die fontein, ook in hulle levens kan oorbreek, en die oorbreek. Ek sê in julle vermoorde, elkeen wat hier sit, wat een aanslag in sy lichaam het, elkeen wat een aanslag in sy omstandigheid het, in sy verhoudingslewe het, wat ook al die situasie is, wat ook al jou positie is vermoorde, kan jy vermoorde vir oomlik stop? Stop en sê, Jere, jy vermoe in my, is groter as hierdie aanslag. Hy vermoe in my, die geneesing in my, is groter as die diagnose. Hy vermoe in my, is groter as die aanslag op my huwelik. Kan jy dit sê, kan jy dit saam my stem vanmorgen? Dis eenvoudig sê, dit is hier, waar is hier sê, hy neem ons die besluit. Hier is het ginstig. Die heren sê, soek hier het wel hy te vinden is, dis nou tyd, dis nou tyd om ja te sê, en nou dat dit ginstig is, hy is te vinde, <laughs> voordat die aanslag jou wil inslik, so dat jy hier gezond word, so dat jy hier sterk kan wees, want as jy hier sterk word, en jou hand is in Godse hand, en stap jy met jou hand in Godse hand hieruit vermoorde, en jy hou jou hand in Godse hand, en dan sê ek vir jou, hierdie week gaan jy ervaar, hoe dat die aanslag van die vijand, vir jou nie meer pinte tel nie, hy kom in honderde forme, maar wie wat, ek roem in die verdrukking, want die hoop beskaam nie, want ek is geoefend, en die liefde van God word op constante uitgestort, in my hart. Preis die Heere, Vader, ek dankie vanmorgen, dat u vir ons goed is, en dat u ons geseen het, en gevul het, en vervul het hierdie jaren, en vir ons woord gegeet, en ons bemachtig, en ons gedagtes verander, en u ons blijdskap groot gemaakt het, Heere, dat ons besef, dat so ver boor wat ons kon bid of dink, het hy vir ons voorzien. En dit waar ons kort gekom het, was eindelijk maar net om waar die kraan toe was. En jyre, ons komt om hier die besluit te neem en te sê, jyre, ons besef met wie ons te doen het, en ons maak hier die kraan bewustelik oopvermoorde, so dat die stroom van levende water, uit ons binneste kan vloei kan opspring, so uit die fonteine, tot in die eeuwige leven. Ek sê nie elke in die vermoorde, vader, wat met aanslag op hulle lichaam, aanslag in hulle levens, in hulle omstandighede die hierin gekom het. Aanslag in verhoudings. Heren, dat, dat ons die heerlijkheid mag ken, om hierdie aanslag, om die druk, om die effect te kan afskut. To sê, jy is groter as dit. Jy het ons nie geest gegeen om weer te vrees nie. Een van die aanneming tot kinders. Ons kan roep papa, vader, jy is ons papa, vader en as jy vir ons is, wie sal aan tegen ons wees, dan besef ons dat vreesachtigheid is nie een optie nie, maar hy het ons kracht gegeen, die liefde word in ons hart uitgestort, hy maak ons ons gedachte niet, hy maak ons gedachte gezond, om te verstaan, dat ons nou eens en vir altijd meer as oor winnaars is, omdat hy ons lief het, ons eer hy, ons loof hy vanmorgen, vir die goedheid, Ag Jesu se wonderlike naam. Amen. Amen.